مرانا مختارم آرزن کو دا مولانا عبدالباری صاحب دا دورہ تفسیر قرآن تا نمبر کیسٹ چی پتوپا محلہ پر اگزائی مسجد کی پتیر اچھین او چھوز اچھین دوزار نو کی شویر دا دید ملاوی دو پتیاساتی اشاہ دیت وید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن پلازان از دیمین چوک جانگیرہ روڈ صحابی پروپرائیٹر انو دا امیر دا بل قانون ذکر کئ چې دا بل قانون د طاره تمهید وکړي قانون به ذکر کړي په قاتل فی سبیل الله 74 نمبر آیت کې خدا غېر په امر مخ ته نه تمهید یا ایه الذین آمنو ای ایمان ولو اوزو هذرکم واخل ویصلیخ بلی فانفیرون زای تاسو سباتن دلی دلی او انفیرو جميعا یا زیتول پیاوزل دا طولنا دا دول کی دول کی او د ټولنا مراد هغه لختړ دي چې کم جهاد لازم نو کله هغه لختړ ميدان د جګټا ټولګي ټولګي سي هم جايزه او کټول په یو ځلې شنو هم جايزه و و ان منکم بعضه ساسونا لمنه غدي ليبط ان کدي سستیا کوي وي مراد به نه منافکان دي چې دای با خلک سستل سو د نبی له صل او سلام سره د ټلونه چې مزایریه جنگ لا سلا ځای الله ی پتا سو کې ډېر داسي نه الله وبته عنا د نور سو سې په خپل استیګي فاینا صعبتکم مصیبتن کوره سې دې ته څه تکلیف فاینا صعبتکم کوره سې کی تاسو ته د jihad کې مصیبتن څه تکلیف تکلیف د تمیلا و د کافر دو طرفه سزا هم را شي شهیدان و شي نو بیا دې سو, سو تكلف وي قالا وایه منافق قد انام الله علیا یقینا الله انام کله په ما اسلام اكو ما هم شهیدا زګاجی زنم د دې سره حاضر منافق بیا ډیر خوشاله شکر دی چې زنم مو سره دا ګډي وخت ډیر منافقانی چې به یوځای کې jihad सुरू نه دیو دا شکر دی چې زنم مال ته وي او دا خدا چلو دا دا چلو, چلو، الله اېدا منافق صفته وي که ګلادر باندې تکلیف راغی نو به وی شکر دیږي زنو مآوی وی والا انا صابکم فضلن که ورسي کی تاسو سره فضل غلبا د الله د طرفا فضل من الله فضل الله د طرفا لا یقولن وایده مسلمانانو ته بخل خلو که علم تکون دی به ته وای چې الکا ته خدا سره سترګي بدلې کړی ني که علم تکون بینهم سلام تکومبین اكو مبینم مودتوں تبوای جنشتہ تاسو د ترمن د دوستی بیا چې کله مسلمانان غلبو وینی کنه غلبہ عمومی غنیمت تقسیمای ندیوم بره تاوی را منډې وای او مسلمان ته وی ګوره کنه څنګه سره کی دی بدلی کړي تبوای چی غنی ماړو پیجن نه زوخوا افلان کې نیما مسجیدو ده سره خوا کې ولاړو ځدی ولې اکرې توخلا بدا وای او سره کی بس تلگیو یا لیتنی های ارماں کو نتما ہم چز وید دیسرا فا فوزنو کامیاب شیو بوم فوزن عزیمن په کامیاب ایلی سره زړګی اسویلی کئ چهره ګوره ګد سره jihad کی شریک شې ثواب بمیوم شې او مالو پکې د غنیمت ملو شه وو یا دې مطلب دا دی ولینا صعبکم فضل من الله کوره صدا استا فضل طرفه د الله نه ییقول ان او دمر افسوس دا که علم تکوم بينکم بينهما ودت دا جمله موطریزه ده په مسکه لپاره د بیان حالت ده ده دا, دا خبره کئ او که علم تکوم بينکم تبوې چې نشته دې دا په مس تاسو کې یو بينه په مس ده کې مودت دوستي دې سوې دې وای لایتنی هاي ارمان زکه په خلوخو سوېل نشي جهاد لتل نه دې مشرميږي دې وای لایتنی ارمان انتما هم چزوید دای سرا فا فوزان کامیاب شویب هم فوزان عظیمن په کامیاب ایلوی سره فلیو قاتل فی سبیل اللہ قانون را گئے اس گرم قانون کہ جہاد ہو کئی سڑو ودی کسی نقصان نشته فلیو قاتل فی سبیل اللہ جہاد دیو کی پلارد اللہ کی اللہ زین آگستان کہ شرون الحیات الدنیا چخرسی جوند دنیا بالاخرت بمقابل داخرت کی وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَانَ چا چې جنگو کوي په سبيل الله کې نو هغه لپاره او هغه ډېر ځواکمن کیږي او هغه ترلاسه کوي یو لوی انعام زړه دې مونږ ورکو دلته انعام ډېر لوی او مالکوم سشې ویده تاسو لا تو قاترونه په الله چې جنگو کوي په سبيل الله کې او او چې جنگو کوي د پاره کمزورو له رجال څخه او ښځو څخه او زه هرې کمزور او ماشومانونه یګولونه چې وایدي رب ربانا یزمون غره اخریجنا من هذي القريه او با سمون د دې کلینا الظالم اهلها چې ظالمان دي وسې دن کې دې وجعلنا اوګرذهم د پانا ملذن کخل طرفنا وليا دوست وجعلنا ملذن کنصيرا اوګرذهم د پانا د خپل طرف نسوک مددګار الله رب العزت او الله د پاره وځنګيږي فائدې پکې ده چه کمزوری سڑی بای، کمزوری زنانه بای، او کمزوری معشومان بای، چه غیب چې چه اللہ مونگ نجات راکاوزن زمونږ د پار سوک مددگار راولیگا. اللہ وی دی کافر و سروجنگ گا دا فائده دا پکیم. اللہ زین آمنو، آگا سانچی ایمان راولده دیم، یو قاتلو نا فی سبیل اللہ، دی جگڑا کئی پلار والذین كفروا اا کسان چې کافر دي یو قاتلون فی سبیل الطاغوت دای جګړه کوي په لار د شیطان کې فقاتلو اولیا شیطان او وجنملګری د شیطان الله وي څوک چې د شیطان لار کې جنګیږي نو ته سره جنگو کا ان کید شیطان دی شکه او فریب د شیطان کان زویفه ده د کمزوره علم درا الی الینا قیل دی زینا آیت نمبر اکان میں پوری زواجیر زکر کئی پارا دا منافکانو او دا غی پلی تای لن بی دا جہاد نیارا علم در آیت نگوری فلن لزین آگا کسانو تا قیل اللہ هم چو اویل شل دیتا کفو بند که اخبر اللہ سنا واقیم السلاتا و قائمو ایموزا و آتو الزکاة و ارکو ای زکاة, زکاة فلمہ کتب علیہم القتالو چه فرس کرده شه بدهی بانده جنگو اذا فریقم منهم دغا وقتی او دلو ده دینا یخشون الناسا چه یرده دخل کنه که خشیت الله پشانت ده یرده اللہ او اشد خشیتن یا زیاده پیارکی وقالو اهوی دهی ربنا ایزم گربا لما کتتالین القتال ولی ده فرس کرده بانده جنگو لولا خرتنا الی جلین قریبین ولی درستونو کلمونغه ای وینیټی دیتا علماء ذکر گئی په مقام مکرمه کې حضرت عثمان رضی الله عنه دارنګی اوسو صاحب نور نبیلی سلام صحرا له دې الله پیغمبره مونږ باه کوي کنه ویاو مونږ جهاد کو دیسره مړ شنو شهیدان به یو او ری بیا مونږ دیسره جنگی ګولینا نبیلی سلام وی کو فیدیا کوم حکیم الصلات ما ته حکم دی کې بس یا بجنګ نہ کوئی jihad بنا کوئی لا مس کوی کله حسابو ہجرت کو مدینی منورہ تراله د جهاد حکم راغ نو منافقانو دا خبر وکړه اذا فريق منہم غری دا یو خبره صحابو کړي وا چې خدای jihad فرس کین نو چې کله jihad فرض شه مدینه کین نو منافقانو خلی واځی کړي او دی ربنا الیمہ کتبتال القتال تابو موږ جهاد ولی فرس کوو د مته نافدي علي چې دا اډون بنای خبران منافقانو کړی ہو ک... ک... ک... و چې قلب اذاکیل علم درایل للذین قیل لهم کفوا یدیکم یعنی منافقانو په فسادونو ګل رانه وکاو نو داغه ټیم کې و ته حکم شو لاس بند کای به ځای ورانه مکوئ د الله ثابیداری کوي موزور کوي مس کوي زکات کوي چې کله جهاد فرشن بیا به جهاد کوي او چې کله به جهاد فرسو مسلمانانو روانی له او دا کافرو په مقابله کې به هیڅ هم نه وو دا څنګه وایو امام رحمه الله دا وقالو ربنا لما كتبتنا القتال دا وینادو صحابه بالکل نشکی دېږي زګه چې هغه په جهاد خوشاله وو خدای وینادو منافقانو دا په هر حال دا دombe مطالبه ومنه کم قرامې کوي کې شي بیا دا منافقانو ته یی چې ګوره تم ځان ته مسلمان وایي او دره حضرت عثمانم مسلمانو د جهاد غخته او ومکه مکرامه کې دنه تخومه دنه ډیر مخ کې غخته او څو ګاله مخ کې غخته او دا ده سوال قبول شنه دې په خوشاله دي د وطن په غیرې دی وطن په دې په جهاد خوشاله دي چې په املا ماته دا امام قرطبي رحم الله وایي ما عز الله اي يسذر هذا القول من صحابی کریمین وای ز بنا نسم بالله سره د وی خبرینا چې صحاب رشي دا قول دا وینا د وی عزت من صحابینا ما نه دا زخه بالکل دا نه منو چې صحابی دي د سیویلین دا د صحابین نه دا نه دا د منافقان وینا دا وقالو او وی له ربنا ای زم غربا لمکتاب تعالی الن القتال ولل فرزک بم بم باندې جنگ لولا خرثنا الی جلین کریمین ولی درست نکلوم گا نیٹی نیز دیتا قلتا ہوا یا متاو دنیا قلیلون سکت دنیا دلگا ولی آخرت خیر اللی منت تکا آخرت در غرد د داهاوی چاچی اریگی دا اللانا ولی تزلمون فتیلا و تاسو بظلم نشکول پاندازی دا تار داردو دا کی کجوری. دا کجوری اینا تکونو کمزی کچی ایتاسو جہاد دولی نیچے مر بشی وی مرک نه به بش کی گی اینا ما تکونو کمزی کچی ا یودریک کومل ما او تو نراگیر بگی داسولار مرګ کم دی کی ژومن مرګ بدل راځین ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر کایپ کلاګانو مضبوطو کی مضبوط کیلا کې په مضبوطه دنګله کې بناسته او مرګ بدل راشین و ان دوسه به هم حسنات کوره سی د منافقانو ته خوشحالی یقولون و ای دی هاذه منن دی اللہ د طرف له خوشحالی د کیا د طرف له او شالید الله ده طرف ای کنه دا ددې دا وینا ټیک ده او غلطه دا یا قولونه وای دی ها ذی من د الله طرف دا دا وینا د دې صحیح ده دې نه ای ن صحیح ده او نیت غلطه پدې ویلای ټیک ده او نیت الله وای دی ها ذی من ذللہ دا د الله طرف دا دا غلط نې دي کم کوم وینې معلومیږي ورپسې جمله ته ګورئ او ان توسب هم سیاتن کوره دې ته تکلیف یقولون وای دې هاذه منن دکاستاده طرف ده مطلب څه دی کله مونږه حاله تر دی لیکنه نوستاخ په دې کې سې احسان مونږ سره نشته دا غلطه زه کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احسان په دې باندې وو ټول امت ته نبی علیه السلام احسان دی زکه موزنه پوره کی یزو پوره جدي په مسکه درود په نبی علی السلام نیولې پیغمبر نوې نتا به الله د کوم غالي پیجندو نو دای دی دا نبی علی السلام به احسان نه مخاړو نو زکه به اجهاز یمینن لله دا د الله تر اف دی او که تکلیف به پیراي ودا ساده طرفه دی د ساده لاسوی دا, دا توس پیری نو کل دوا کل منن لله ټول د الله تر اف دی راحت او تکلیف دوا نه د الله تر اف وما لي هؤلاء القوم سشي دي دي بودو کوملا لا يقادونا ني زين دي داي يفقهون ابيس اجبوا شي خبر الله يدا بودوان دي فمن الله هاغه چور سيدا تاسو خوشالين د الله تر افدا وما اصابكم من سيئات الله هاغه چور سيدا د طرف نه وي دا ساده عمل نتیجه دا وینادا هر مخاطب تا چې و سړی په پیغمبر اعتراض وکا کسه خجالي در باندې رااله دا د الله ذ طرف ده او که تکلیف در باندې راغي نسبته الله ته مکا معنا دا چې د دین نسبت د دی تکلیف نسبت الله ته مکا ځانته او که ننو تکلیف راولي هم الله خو بیوجیو بے سبب نه راولي تاکي بزایو تا سن نقصان کړي او پادشه پیغمبر اور ارسلناک للناس رسولا غمبرت لګلې موږ پاره د خلقو پیغیمبر وکف الله شهیدا که ساب غمبري سوق منيو کنه کافله الله ګوا په پیغیمبر من مېت الرسولا الله دې پیغیمبر کې چا اومنله نو دا دا سې له کچې دې الله منلي امېت الرسولا چا چې تا ویداري وکړه د پیغیمبر څنګه دا توه الله تا ویداري وکړه د الله اله کدا څنګه کېدلی شي چې ځړې دې منی د پیغمبر او د الله تعالی دی جواب ډېر آسان او ډېر دی بغیر د پیغمبر نه چې د پیغمبر واسطه د مرض نه لری کې د الله تعالی تبېداري بپیږي نه پس قرآن کراغلې واسطه پیغمبر دا حدیث کراغلې دی واسطه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ځکه الله تعالی چې د پیغمبر دی عمر له دا داسې دلک چې د الله دې زګر یې خپل ځان د طرفه حسنه ویتاته نو معلومه دا شو چې پیغمبر پر الله صل او سلام خبره خلاف نه دی الله نه د قران د خبرې نه به د پیغمبر خبره خلاف نه او که چې ته ثابت خبره نسبت اوجه د پیغمبر دا آسی دی ني داسي کډی دی هغه خلاف دی پیغمبر د قران مجید د دا د حدیث نه دی د دروغي زګا پیغمبر د قران خلاف کوله نشي او د خپل <سؤال> الله <سؤال> لاله <سؤال> لګل د قران تابیدار ایله او د قران خور اوله پمن د والله چاجه مخوارو فمارسلنا کالیم حفیزا وتنی لګلم په دیبان نیګابان پيکوولو نو وای دا منافقان تو اتون چې زمونږ کار د تابیداری فایذا برزو من اندیکا کله چوزي ستاده خوانه بیتا نو د سپیږرګ کای پایه وتم منهم یو ډل په غیر الذي بغیر دا خبرنا تقول چتي وای یا تقول چ دی وای تا تا انا دا د کلس تا مخی تنستی نو خو ډیر زیات توخیار دی او ډیر تابیدار دی او چ کلس تا د خوانه اوزي نو ټول اشبجه د نو خلاف کې جرګه کړي غیر الذي بغیر دا, غیر دا غیر خبرنا تقول چ دی دلی ویلدا تا تا فای فتن مؤنث ده نو زکه تقول وی یا تقول للمخاطب صيغه دکې ته کوم خبره کینو دا غینه په خلاف کې لګی دی او د شپې درګی کی والله یكتب ما يبيتون الا لکی هغه چې دې باغیش په دې رہی فآرزانهم مخواله درینا الله وروکی کسړې ذکرې مکو وا وتوکل علی الله او بروسې دما دوک په الله وکفا بالله وکیلا کافیل الله کارساز دیموار افلا یا تدبرون القرانه منافقان پا دی قرآن کی ولی شد کئی اللہ وی دی دی که سوچنے دیکھڑے حفل آیا تدبرون القرآن آیا دی سوچنے دیکھڑے پا قرآن کی پا قرآن کی سوچ نکل دا سی دی د منافقانو یو پی دا آیت دلیل لی دین دا سورة محمد آیت نمبر چوبیس پا دی دلیل لی سورة محمد چوبیس او دغه صفات د مشرکانو ذکر دی په صورت مومنون ایت نمبر 68 کې ترې قرآن کې سوچ نه کوي حضرت عبد الله ابن عباس دی غالباً یا بل صحابي دی زغلتې یو موسو خو یو صحابي دی هغه ګورو قرآن دا ویل دي افلا تدبرون القرانا آیا دې سوچ نه کوي په قرآن کې یعنی داینيني يلي چې افلا یتلون القرآن دایلو لینا او عبادت دله سلام اجر به انسان ته ملا ویږي او مقصد دقران اغا دقران مجید په احکاماتو کې سوچ دی اڅود به وسړي کله کې چې په واښو کنه چې کی دی ویلی دی نو بیا به سوچ کین نو ځکه الله یا فلاتدبرون القرآن آیا یې سوچ دی لې په کله په قران کدای په قرآن کې سوچ کړه وې خدای په بېونتیجه رسیدلیو هغه غن نتیجه بسوا ولو کان من ان دی غیر الله کوي دا د طرفه د غیر د الله نه لوجدونو دی په مونږ له فيه په دې کې اختلافن را اختلاف ډیر لوی ډیر زیات اختلاف به وکي خدای الف دا الحمدلله الف نراخلی دا و الناس تر سینا پوری په دې یو حکم یو جمله دی یو بل نه الټاو تزاد پکې نشته تزاد دی ته وې یو دی کې الله دا کار او کا بل کې چې نه دا بنه کوي دا کوي یو زې کې الله علم الغيب الله دی ابل دې کوي چې عالم الغيب نه دی یا دا ویلې چې دا فلان کيم په غيب پوېږي او دې ډېر شوسې بارو کې یو څلسر له صورتونو کې 55 پګزرو آيتونو کې پدې کې بالکل دا جمله ته د دا تزاد به پکې یا یو ځای کې ویلي چې دنیا به ورانېږي ابل ځای کې ویلي چې نه به ورانېږي دا ته ذات پکې نشي او دا بنده کتاب دی داغه کې به دا خبري لازمه ني امام شافعي رحمه الله کتاب لیکلو کتاب الام نظر سانی چې بيوګړه بشمار غلطي تر وېستي بيوګه ته نو بي پکې نو ره وېستي چې بيوګه ته نو نو ره پکې ره وته اخر هي کې پري خود واي بس د مطلب دا دي چې الله رب العزت علاوه خپل کتاب نه بل کتاب د غلطونه پاک پری دینه چې د الله د کتاب نه الیا بل کتاب شنو غلطي به پکې لازم نه دا یو اعجاز د قران مجید دی چې دی کې نه غلطش ده نه به کې یو بل مخالف خبره اچتي الله وی کدی سوچ کړي په دې نتیجې راسي دي لو بل جاءم بلنا کارسيفه د منافقه چې دې خبره ډنګي بس هی هوا ور نن او ردی دا پارا محکمی ساتھ کېږي گی خبر الہوا ورکول دا الله اللہ د منافق صفت دی و ازا جاہم کل چراش دیتا امرن سا خبر من الامن دا امن او الخوفیہ دیری ازاو بھی دیخور کیا گا ولو رد دو ہو کدی و پسکل و دا الى الرسول پیغمبر دا و اول الامر و خاندان دا حکم تا منہم پدی لالی مہو اللزینن پدی با پوشیو آگا کسان یستنبیتونہو چاگئی تحقیق کئی دی خبری میں نے ان پا دے کہ مانا دا دے چاکم خلق پا تفتیس پیغمبر مقرر کردی دی چاگئی کار دا دے دا خبری معلومولو بیا دا دا دی متبادل انتظام کل ورش دا گنا تاپوسو کا چاگئی سا حقیقت دیں تو دی میں خوب بارام کینا غرط دیتے دے دی بخبلہ باتتپت ہو لگی چا سچالوش بجنگ کیا و سنہا نا دے بہاری خبری چیواری نا دے خوری غام علیکم کنو اے فصل دا اللہ پتاسو و رحمتو مہربانی دا اللہ رب العزت لت تبا تم الشیطانا تاسو با تابداری کلی ود شیطان اللہ قلیلہ مگر لکو بنو اکڑی فکا تلفی سبیل اللہ جنگو کا پلار دا اللہ رب العزت کی لا تکلفو اللہ نفس کا بوجنشی چولے پتا مگر اصطا نفس و حر رزل مؤمنین و تیزک یعنی ترغیب ورک دیلا حس اللہ و نزدی دا رب العزت این یکو فبعث اللذین کفرون چه بنده کی جنگ ده کافرون واللہو اشد دو بعثا اللہ دے سخ پا جنگ کی و اشد دو تنکیلہ سخ دے پس داور کولو کی منی شفا, شفا شفاعتن حسناتن چاچه شفارسو کا شفارس خیستا شفارس نصم مراد دیا دے شفارس نصم مراد یو خمدک کا لفظی مانا دا چی او سڑی دو د خوش شفارسو کو دا غز ضرورتو تا جائز شفارسو کا نطال پی بل مطلب ذکر گئی عبد الله ابن عباس جما نہو من امرہ بالتوحیدین وقاتل اهل الكتابین من امرہ بالتوحیدین وقاتل اهل الكتابین چاہے تو توحید باندې کو او جہاد وکړه اهل الكتابو سره او بل ذکر کین چه می اشواشاتم حسنتا چا چې شفاارتو ک شفاارتښستا ې بیان د جههادي وړه پهکه مخکې هر د زل الممریه د یون له نصب منها با د د دپاره برخه دینا برخده صاب د دینا په من شپ شفاتن صیاتن چا چې بیانو کوو بیان داکاره خلک کې د جهات نه منیکلو یون له کې فلممنه با د د دپاره حص دګناده دینا وکان الله وال کلله ش مقته او د الله پار اوسیبانې قدرت لرون وإذا حييتم بتحيه قل جزاك الله والسلام وکړي سلام, سلام، فحيون جواب ورکوي به احسن منا اورداغینا او رد دعا او یا پاس کوي هغه الفاظ د سلام ان الله بشکل الله کان دی علی کل حساب کوون کې الله لا اله الا الله ذاتې چې نشته لایک د بن لګي مگر دی لا اجنا ان نکمل یوم راج مقیب تاسو لرا پورس دے قیامت کی لار بفی چنشت دے شک پرات دو داغی کی فمن اصدق من اللہ حدیثہ سوک دیڑی رشتین دا اللہ نا پوینہ کی فما لکم ددی زین اقسام دا منافقانو تیدہ ہر منافق جدا قسم دے دا غصر با دا غو مناسب ربیہ کی فما لکم تاسو لرا فی المنافقین چب بارد منافقانو کی فی آتین تاسو جو ڈالی والله ارگسهم الله واپس کړي دي دي ارگسهم الله نشکور کړي دي دي د ما کسبو په سبب د عملونو ده دي سده نشکور کړه یعنی ردهم الکفرین د ارگسهم معنی کوي روح المانکی امام آلوسی رحمه الله اڅريدونا ايتا صغوا علي من ان تعدو منزل الله ته هدايتو غيغه چاته چ چا الله گمراه کړې دي الله چې ما گمراه کړې دي نو ته هدايت نشکوري وميذ لل الله چا لر چې فلن تجد رهو چرب ان ممي تدد لارا هو دو غاليد لو تک ورونه چې داسه کوفر وګي وَدُغَوَالِ دَیلو تک فورونا چ تاسو ګفرو غهی کما کا فروس څنګه چدی کوفر کڑاو پتہ کونون صوام چې شاید سو برابر بو کوفر کی دا غوالی چې تاسو ګفر کیو یو شان شے نزه کده خبره ما مانی ولا تتقذو منهم اولیاء نو منی سای بډای ګی دوستان حتا تر دې پورې یو هاجرو فی سبیل الله چې دې هجرت کی بلاد الله کی مان ادا چې سم منافقان خو هغه که ځان مسلمان وای او تا ته وایي چې داساعل ګريمه خو دې هجرت نه کړي هجرت نه باوجود د دینا نه چې باغزای کی کافر دی هغې باغزای کی پر احکامات د اسلام نشي دا کولې ته یې جرب اسبابوم برابر دي هجرت نه کړي نو الله یې سو پوری چې هجرت نه وکړي نو ته سره ملګرتي امکوا آیا فتح الرحمن ولا مانې کړي <تصح> جهادایو هاجرو فی سبیل الله تر دې چې د هجرت کی بلارد الله کې مراد دې څه مطلب تر دې یعني از جمله راه طیان شماری دې یعنی معنا ده چې دوی بالکل د مسلمانانو غو چال شروع کی گناهونو نه رست شي نبي ادم مسلمانان دي حتا ترې پوری واجرو فی سبیل الله تهجرت کی بلارد الله کې ف انت ولوا کدی مخوالا فخذو نوینی سای وقت او وجنا دې سوجد تو مو کمځای کې چې مو د لله ت تیظونو ملیان منی په کې دوستو والله نصران نه مددګارخوا اللهنا دابل یو ک سغ دی چې واپس کافر شوي دي او داررنګې کافرو سره ملګتیا کوي حجرت نه کو او د کافرو به ملکې دی او دا غ سره ملګری دي سداخل افجن کوئ الله و دی چې د کمځ کوونی نو یوو کسم منافکاندي چې دته ب ويه الذينا مګرا کسانان ک سونه اللا کاین چې یوځای کې د دا و کوم سره با نه کوم بيننه هم میسااک چې ستاسو د تر منند واده چې جنګب کوو او جا او دا یو کېسمشه چې ستا د ملګرو سره د کافرو سره ملګتیا جوړکړیم او جا او کوم یارا شید تاسو دا حسرت صدورهم همم چې بندېوي سنی ددي او یو قاتلو کوم د دې خبرنا چې جنگو کې د تاسو سره او یو قاتلو کوم هم آیا جنگو کې د خپل کوم سره دریم کې سماغې چاغره له تاسو څخه دا کتوي بې ته تم سنوا ما خو ما پریره نو الله وی که بالکل د کسي چې تعالی نقصان نظر کوي ستاسو دشمن سره ملګری ته نه کوي نو بدته بمغږ نه کوي پریږده بیا والا انشاء الله کدا الله خوا ښه وی لصلاته علیکم دې دې مسللت کړو په تاسو فلقاتلوکم نو جنگ به کړو د تاسو سره انیا تزلوکم کدی جدا شل ساسونه فلم یو قاتلوکم او جنگونه کدی تاسو سره فالک ویلیکم السلام او پېښنه کړ تاسو لهما جعل الله الیکم دد مقرر کړي الله تاسو لرا لیم په دې باندې سبیل الله را ستجیدونا خرینا زر دې تاسو په عموم سنور خالق یریدو نا چې غاری باغی ایا منو کوم چې با من شي زاسونا وای ا ما نو کوم او ما من شي ذخ بالقومنا دا بګسلو رمدلا چې تاسو ر بدیله پر یوز شي چې تاسو توت سونا وای علاوه وګا تخفل قوم نه مې ریګي وي کله ما ردو اله الفتنه دی خدای حالت بسوي وي د دې حالت داري چې هرګلا دی واپسوبله شي فتنه تا تیتنه مراد شرک او د کافرو امداد اوږی سو فیها د ن نوزی پاغې کې کووریې پاغې کی، د فله یا تذلوکم کدی جدا شوستاسوونه په ولکو یرکو ممثللهه او پیش نړه تاسوه یا کوف ای دیوم او بندې نکړخپ لاسونه دجنګ نه د تاسو سره فاخو هم نوبینیی وتلوم او اووج هقف دم کم دی کې چې لرا او او دغه کسان جالناله کوم ګزول د تاسو له را عليهم باندې سلطان مبینا دلیل و غلباخت کارا اللہوی دا منافق چې کم دای کې مومی تا سر دیلی و زیشو چې چه تان ازان بچ کی خو چه کل دی پوش یو مضبوط دشمن په دی را روان دی بیا دی دا غصر امداد کری او بیاستا خلاف جنگ کئی الله دا مردار چې ده کم دای که امون دا نبس بگی نیسا وی بچنا مؤمنين ان يقتل مؤمناً إلا خطوان باسر الورم قانون احتیاط في القتل. مسلمان مسلمان دوئی احتیاط کوا قتل جگئی ذکا قتل در لیا خبر ادا دا, دا جهاد کی جائز شوئی رواش شوئی دی تا ام دسا حكمتونو دواجنا دنین وینا تو يول دا اللہ خوح ندی دا زکا اللہ رب العزت وی جی جهاد دسی خو احتیاط کوا کا وما کانا لی مؤمنين ندی جائز دفارا دا, دا مؤمن ان يقتل مؤمناً چا قتل کی مؤمن الله تعالی مگر په هداې سره یعنی د مومن مسلمان صفت مله چې مسلمان نه قتل کی او خطا جدا شه دي خطا څه مطلب د خطای اوسو صورتونه ني یا خطا دا په کار کې لکه دو ویژه کافره او ګولې خطا شو مسلمان دی لګیدل لا دې داو شه بل چلو شو ځین د خطا دا صورت دی چې شیشه راختل دی او سړی دی او دو ګومان نه دی چې دا ګینه کافر دی او چې ویژه نه مسلمانو او دادا خطا سورتون دیشیو توی خطا دا ارادي او بول توی خطا دا عمل نو د مسلمان نوشو رکی دیشی و کسدن به مسلمان مسلمان نه قتلین و من قتل مؤمناً چاچه قتل گا مؤمن خطاان بغلتای سرا نو دادا پارا سسزادا او دادا پارا صحو کم دی ای فتح ری رو و د دې ازا د سټ مومن غلام آزادې ودېه تم مسلمه او دې د دې بارے لې شه یې نه غلام آزادولم دېس بارے ولمې الاله له هغه وارثانو دې مړې ته الا اي صدقه مگر هغه یې معاف کړه هغه یې جنا بس هغه خبره ده چې ده خبره ده او هغه یې غواړي نو بیا به دې دیتور کین دې دې سورا فل او خان وخانی نو نن سبا چې یو سړی ختاسو سره قتل او کو سلو خان دې تواغسل کنا په خدای کینو کا ټول خان دان والا چې او نو جوانه لیکيږي هغه یاداس تر دې غونې نور ځان چې سار دو کور روزونو بډي بوله غوري چا چاکو ځان سره ونه شي وای دا دل چې دا سلو خان دې تواغسل بیا به هر یو چې د نو سټګری چې خدایا سينه زمما کشر جتر ونه هني ونه شي به کشر کنټرول کې ساتي دا چې قتلونه کې یې تاسو نشته دا دغه شې او کاځ دلې کته لګونو بیا خو سټ تلل جوړ دي بیا خو کې ساس او کا په غلطۍ سره وشو نه بیا دا ستاداده سلوخ همي یا اصل دیناره دي یا اصل دیناره دیواله کنه او یا دا زر زر اشرفين او دلونه دا هغه کیمت دنن زماري په دغه لګي په لکونو کې راځي او به هر حال چې شرعي تور دیت نو دا ټول به چېدون بیا یبل تصب کې چې خدایته وګوری واصلی مګرضو ووري د مسلمان په معاشره کې اسنه نن س بایدکانه واصله ګځول خبرهه ده او چې په سممه ترییک نوجوانی او سم دا غځ نه جوړي او وسلم د خالص د الله د جره د پاره ګځيغ به د خبره نه ده او دا نن سبا په د معاشره کې چې خلک سه ګځي نو دا را او بد دي. په انکانه من کاین داسی چې د داېوقوم ادوو اللہ کم جدا دشمن استاسوی فا این کانا کبھی داملی من قوم ان ادوو اللہ کم دا غی قوم نا چاگ دشمنان استاسو دی بیا بسنگا چلی وہو مؤمنون او دا سڑ پخبل مومینی یعنی دا سڑ مؤمنون او دا وارسان کافر دین بیا بسن چلی فتحریر را کبتن مومینات ان بیا دیازاد واللسٹ مومین بیا دیت نشتے اولی کدای دیت ورغین ول داغی مضبوطی کی کافر په مضبوطی ودیت پینشته له او د مؤمن از غلام ازادول ديته خو غلام به مؤمن با ان غلمن قامن توید داسی او قامنا بینکم و بينهم میثاقن سستاسو دغی ترمن دیواده دیت مسلمت الى علی به دیت صاره لشه وی وارثانو داغتا دغه دیشا سره وعده شویدا نبی اخای جنگ نه کیتا سره نو بس دیت ول فتحريروا قادات المؤمنات آزاد ولید ست مؤمن فمل لم یجدم بتا طاقت نهی چا چې اون موندل یعنی غلام نشي آزادولین نفس یاما په دغه امرو جوړیږي شارینې دوم یاشتي متتابه یې نه پر لبسې توبه تمین الله دادا سنت آزاد الله طرفا یعنی د چا چې د غلام ده آزادول وسنو او دغه چې زونه پوازګی فَتِيَامَ شَارَيْنَ مَدَّتَ تَابَعِينِ فَدُرُوجِي لِدَوْمَ اشْتِبارَ لَبَفِي تَوْبَةً مِنَ اللّٰه أَسَانْ دِيَادَ دَتَرَفَ لَاللّٰهَ فَكَانَ اللّٰهُ وَلِيًّا حَكِيمًا او اللّٰه پياو حكمت والا امَيَّتُ الْمُؤْمِنَ چَاجَ كَتَلَ گَ الْمُؤْمِن مُدَامِداً قَضَاً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ نو سزا دَتَ دَ جَهَنَّم خَالِدًا فِيهَا هميشه بې پدې کې ټټي د مخال له الله وئی چې کافدانې مؤمن قتل کای نو صداي جهنم دا همېشې به دی کې هداینه استدلال کوي بعضی خلک هغه وی غره کوي چې مسلمان لوی غناو کړه دی به همېشې لپاره دوزخ دی مطلب د آیت دا دی چې او سړی مؤمن قتل کو نو دی به جہنم کې خالدن فیها ډیر زمانه خالدن په دې کې د ډیر لوی زمانه لپاره استعمال شوی دی یا همېشې لپاره دی خو مراد څه د آیت دی یو سړی مسلمان قتل کو خو د ایمان دواجن دو نه چې د مسلمان به ولي مسلمان شي او د ایمان راولې ده نه د سو باسم دې په اسلام کې نه یوخ دا د له ایمانې بدیشي نو بیا د کافر کیږي بدې درې مطلب دا چې هردا سړی خو مسلمان به کوجلی جایز دي د مسلمان قتل ته جایز ویلو او دا غیر روسو مسلمان او وجلو خو د سړی کفر ته کله د انن سابه کې س دي مسلمان لګي او بل مسلمان وجني او تواي جائزو نه یو خزايري اسباب دسيني چې د حقيقه وجنه په کې یو تعویل وشي بیا دې دو کفر را پکېږي ګنا ځانله هغه د اثر ځانله خو د کفر نه بچ کېږي خو کبلا سازيلا یو سړی مسلمان وجني لکه مشرفا جن کوظم بالو کلا په مدرسه باندې ثالثان وجل وي دامه خکار کړلې دي دین صفاع کفر به بل کمی مسلمان وجنی او جائز وتوی نو کا هر څوک دی چې مسلمان قتل ته جائز وایي یو هوګره مسلمان قتل کړي نو خپل ځای مسلمان ډاکا کړي لا او وی کلیمانو ته د وجل جائزي خو بدغه ده خدا سونه پینیشته ده ثبوت پینیشته دي او مسلمان د دیوجنی او وجنی, وجنی چې اسلامی حکومت غواړي مسلمان د دیوجنی او وجنی چې په معاشره کې امن او انصاف بیا دا سړی کافر کیږي به فَجَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ نُزَادُ لَهَا جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا مَشَبَّبِينَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَضَبَ كَرِهُ لَهُ وَلَا نَحْوَهُ وَاللَّهُ لَعَنَتْ كَرِهُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا كَرِهُ لَهُ دُدُ پارا زاب ډیر لوي يا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ ظَمَّ كَانُونَ تَنِيَت دي پجيحات کي اغه الله رضاي يعني اصلاح نيتو کا پجيحات کي يا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانُ عَلَوْ इज्आज व रतुम فی سبيل الله کله چې سفر کوي په لار ده الله کی فتبینونو لټونه کوي ولا تقولوا ما یای لمن را چاہتا القائلیکم السلامه چې پیش کی تاسو دا نه د اسلام لسه مؤمنه ته نه مومن یو څړې د ایمان او د اسلام نه پیش کی هغه ته د موه مسلمان نه تب تقون رز الحیات الدنيا تاسو له سامان سامان جن ژوند دنیا طاین دلای موانی مو قصیرت الله صاحب غنیمتون ډیر کذالک کنتم دا شانتي تاسو من قبل مخې دلینا ثمن الله علیکم الله احسانو غبطاسو فتبینون تالاش کوي ان الله بیشکلا کان بما تعملون خبيرا تاسو بما عملون خبردار لاست لا بالقايدون من المؤمنين ندې برابر هغه نس مؤمنانو دا غير اول الزرری کني د تکلیف والا وال مجاهدونونه جهات کوون کې سیل اللله فلا د الله کېې مالمان فم په مالوو ن خپلو پنفس نخپلو سره دادي برابر اولی ففضظل الله مجاهدي نه و روواې وررکړ د الله جهات کوون کوله د انبالم پخپلو معلوو سرا سران فیم پنفسو نخپلو سرهقاعددي نه پنااسګاندې درجهتن پهې درج سره فکلا واد الله اوخصسنا طولو سره الله وادهکې د د جنناته ففضل ور ور فضل الله المجاهدين وروالي ورقدو الله مجاهدين على القائدين فانفذان دي اجر نازيمان فاجر دیر لوي سرا کدي ايت قصاصخيلي دو جملي دي لک برو ګري فضل الله المجاهدين باموالهم وانفثهم على القائدين درجهتن الله ويکم مجاهدين جهاد کی, کی معلوم لگی زانونم کړی ته چکم دې دای په دایمه باندې صرف یو درجه به تر دي ها په دې بل جمله کې وایي چې فضل الله المجاهدین وراله ورګړي ور الله مجاهدین لرا فناسدانی اجرنا عظیمن فاجر ډېر لوی سره یو دای کې یو درجه بل دې کې ډېر لوی اجر دا د دې مطلب دا دی چې کم دې کې یو درجه دا, دا دا هغه چا مقابله کړه چې هغه jihad لا نه دتري د عذر دواجن ز غواړی چې جهات دړ شم <سلام> او معضوره دی پهستر ګړوم دی په خپشل لئ یا په بدن کې نوور س بیماری ده نولی نه شي نو ددنه مجاهد پیو د جل بهتر دی ځکه چې ددون د زړ اراده د تو ششته او بدن اجازت نهور کوي نو ددنه مجاد پیو یو جل بهتر دی او دا چې ډیر ل اجربانې مشاهد بهتر دی نو دغسانه چې د روغرمد دی جهاد دی تلی نو ددنه مجاد دیر غور دی درجاتمینو درجی دې د الله د طرفا او مغفرتنا او بخانده او رحمتنا مهرباني فکان الله غفور الرحیم به الله په کوم کې مهربان ان الذين تواصعهم الملائکه کیننا غسان جروح اخلی د دینه ملائکه ظالمینفسهم و داسحال کی جو ظلم که اونکی بغبلغان مراد د ظلم نه حجرت نه کول دې د دا دارالحرب نه اول دکی پاتی کی دلی د مشرکان سره او دا هغه په جنگ کې مدد کولنی یعنی کسان غسان جرو اخلي د دینه ملائکه ظالمیان فصيهم فدا سيال کې جی وی رہی ظلم کو ان کې بخل دان قالو ملائکه ته وي تیم کنتم فصحال کې وي تاسو قالو دوی ورته وي کن مستغفرینا کمزوری کمزوري کړي شی فل ارض کې قالو ملائکه ته وي الم تکون ارض الله آیا نواز موږ دا الله واسه اتن فراخا فتو هاجروا فیه چې هجرتم کله پدې کې فولاي كده وكسان مأواهم جهنم ده زائد جهنم وساط مصير ودير بد زائد وابسه ده جهنم إلا المستضافين من الرجال مگر آقا كمزوري ده صلونا والنسائي وده زنانونا والولداني وده معشومانونا لا استطيعون حيلة ان... چنم اميداي لا استطيعون چه طاقت ملاري حيلة ده تدبير یا حيلة ده اسباب وده په طاقت نه ای چې jihad هجرتو کې لري کلينا ولا اتدون او نه معلوم د ایتلار یعنی لار هوته نه د معلومه یا وسر اسباب د هجرت نشته ری نو دې نه د ګناګار فاولایکا دا کسان اسالاهو قریب الله ایه پهونو معافيو کې دیتم وکانه الله وفوان الله د معافي کوم کې غفور او بخشون کې سپاګم قانون ترغيب د هجرت تا او مې مهاجر جرتتو ک پهلاه د الله کې هجد ف ار او به مومی پهزمګ کې مراغمن ځایونه د اوصدو کرن بیر ووسات او فراخیا الله خکل بهله ورکمه او فراخی به پې راوللم پهی خررج من بتی څوک کېته د خپل کورنا هاجررن الله ی وررسولې هجدت کوونکې په طرف د الله د پیغمبر بر د الله ثمما يدر غ ما بیا راګیر ک دلاره مک پلاره فلا رب بھی مرگ راغی ده حجرت زائطن ده رسی دلے فقد وکا عجره والاللہ ثابت شاجر ده دپا اللہ اللہ بولا صواب بر کئی وکان اللہ غفور الرحیم اللہ دے بخون کے محرابان وم حکم ده منظب و سفر کی چه سفر کی با مستنگا کئی وعزاز و رب تم فل اردی کل چتا سفر کوئی بز مکا کی فلیسا علیکم ننشت ده پتاسو جناحن گنا انتکسرو من السلاتی چه کم ک ايم غفتم ايفتنا کوم الذين كفروا کيرې کې تاسو چې نقصان کې بواعتي تاسو لره کافر ان الكافرین بشکه کافر کانو لكم دو ام مبینا د تاسو دښمنانو حګارا منادله چې په سفر رواني اګه زرهتم په لار دی او دښمن دشمن راو مي نه بس کا خیر دې پدې کې در باندې ګنا نشته دې خدام ايم غفتم لا کې تدنو کې به اټفاقي دې احترازي نا من ادا دغه ته سفر لا اسم دي د دشمن يره پکني او ام بمز مختصر جاي لند بكاين فرض ضرور فرض به دوه رکات کوي او سنت پکې ماف دي که کم دري دي نه اخوني ميګيره نو دري بدري کوي داګه ما خام دري وکړه د فرض او د ما صدن دري رکاته وي تر او سنت په سفر کینو کول سنت دي طریقہ د صلات الخوف ذکر کوي و ازاکن دفيهم کله چې ته بدای کې کاکم تلو مسلات او قائم کې د بارامو د کوم د تونون او د درېږې اوډله منم د غنا معاقه سرهول خصو اصللیته هم واديس لدي واصل خپله پهذاسهجددوکه چېدیسی دو کې پهلیکونو م وراه کوم لړې شیروتوستاسوونه خبرې بهن کوئ او مورچ تبل شي والتهتې تو فتونو خړه راې شيبلړله لم یوسلو چې موځ نه دی کړي په یوسلو ولی خصو حز هم وااصللي سامان د بچه خل اصلی عاتوم وصله خپله د الذينه کفرو غواړي کافر لو تخفلونه چې تاسو غاافله شي اصلی حكمم د واصلی ستااسونهقرآ د کافر د زړ غ رازدي کرک چېدي به غواړي چې ته د واصل لو تخفلون اصل چې غاافله شي د واصل ستااسونهد سامان خبل لدی بسجلقی فیمیلون علیکم میله واحده حملګو کی په تاسو حمله او خپل مقصد به کی تاسو به کمزوری کی ولا جنہ علیکم نو الله ای تدیمه مانا کنه اوسینه مغافل کیگا ولا جنہ علیکم نشتر ګنا په تاسو ان کان علیکم اذن کوی تاسو د تکلیف مما ترند باران نا او ګوند مرزا یا ییدی ماران ان تزوس له تاسو کی دې وسل تو حضور حضرت کومه واخلی سامان به بیا خپل ان الله عادل للكافرین الله تیار کړل کافر لپاره ظالم موهیننا ظابر څاګون کې او اذا قضیتم الصلاه تا کله دې پورا کړم زه پس کور الله نو یادو یالله لرا قیامن بولاړه ورته رګه صلاهو غف ذکر شو حاصلې دادی کله جنگ دوران کې د دشمن یاره دا دشمن مخامخ ولړ دی یو امام بودری کی نیم کسان بو سره یو رکعت بو پدغه دوران کې بدوی وسلام نک دي وسلام د ځان تر راړی یې زار بنوږي سره د بوتانو بهودري کېدکسي یو رکعت له یو کېدې یو کوله امام دیم له پاسې ده دای بغلي راشي مرده کې بهودري کېدای مختا ويره توي یو خوابوخه ګوري بدوی د دې مزنما تي مرده کې بهودري کې بس او بچه انور بچو دخل راشي امام سره بهودري کې امام چې دوه رکعتو کې نو سلام السلام علیکم ګور دوی دغه کسان په پاسی کومره او رکعتونه تلو هغه به ووکی دوی به السلام وګوروي سی به دای موږ ګوره شو نورو ته یو رکعت پاتري را به شي یو رکعت ووکی دا دوم راتلو او راتلو ورې موږ کی الله برداشت کړه خدای اونوي کینی مډل دی یو د جماعت کینی مدي بیا ووکی وجهاله چې په دې سره اختراق راځي ورې وجنه زمغه احناف علما ذکر کین چې د محلی په جماعت کې دوی مجمع مکروه دی دوی مجمع په بکینه کین او مفتی رشید احمد تیم خود تر دا دی حدلیکلینی که کم دی کی, کی امام لومبای جما اوکړه د دې پسید باندې کئ امام او درې دوه ناګه پدې دوی هم صف کې درېم کې مقام خبرانګه بهر په غولې کی او پسید باندې او درې دوه جما اوکړه د محلی جمعه نو د دې مو زړو د سره نه ده شي کها ما حا کینې یو خابل خابو ها د لارې د جمعه تو کمزان لره کہ عام جماعت بے خلق پیزی اور راضی اب اگے کیوڑل ارالے یو جمع اکڑا بلی پکے بل اوکڑا بلی پکے بلا اوکڑا نو خیر دیں فاذہ کہ تو مصلا تا کل جی پورا گئی منز فشکور اللہ ن یادو اللہ قیامن بولا لا ذکو دنا پنا اسا والا جنوب کو پڑخون خبلو منہدے کہ اللہ یذل مصفر خاص نہیں ف عزت مانن تم کل جی با منشی فشکور اللہ ن یادو اللہ رب اللہ رب فیضت مانن تم کل چپ آمن شای فاقیم سلاتانو کائم آئی مز لرا مز ادا کوای پا خفل طریقا چپورا مز بی او پا خوال لند پا خوئی اتمنان سر بی انہ سلاتا بیشک مز کانت دے علالمؤمنین پا مومنانو کتابا فرشوی موقوطا وقت با وقت ولا تحینو فی ابتغائل قومی او سستیام کوای پلٹ ولد کوم کافر کی انت کونو تعلیمونا تاسو تکلیف در رسین فانهم یعلمونا بیتم د تکلیف در بیتم تکلیف رسین کما تعلمونا تا څنګه تاسو تکلیف در رسین او ترجون من الله او تاسو امید ته تا تا تا د الله نه ما ده اجر او ثواب لا ارجونہ چې دې امید نه ساتي یعنی تعالی چې په دې تکلیف کوم اجر ملابېږي دا هغه اجر او ثواب نه خو دې محرومه دي تعالی ثواب دې نو تاغه وک کنا خیر دې تکلیف برداشت کا طالب الله دې هر ور کوي مکان الله علیمن حکیمه دې الله پوهه حکمت وله ته وینم مخکې قانون ذکر کین او دا یو وا کېدله منافق مله اجازه دا سبا وایو اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَهْكُمَ بَيْنَ الْنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَفِيْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ولا تجادل عن الذين يحسنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أسيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا لیکن برنیو لگا اگر دنہی جن پر برنیو لگا سورت النساء زی محیس شورو دا ودی کی آتا ذکر کول بین الرائیت بین الرائی والرائیت و مه حکم داو آیت نمبر 58 کې ان الله یامرکم ان تعبدوا الاهہ لہ حکیمانو دغه حقدارانو له داوی حق حکم می هغه مت کړو چې خپل حکیمانو خبره ومني ذکر لد اوہوکم موافق دا حکم دا اللہی در ام کانوی مشترک ذکر کرو فغلفل یقاتل فی سبیل اللہ دا اللہ رب و لذت فلار کی جہادو کئی حاکم اغاو کم ده جهادو کینو بیعبتاسو سر جهاد لدائن سالو رم قانونی آیتنا بر بہن میکی ذکر کړو ما کانا ل مؤمنن این یکتو لی مؤمنن اللہ خطوان یو مسلمان بل مسلمان بنا او کچتا خطا ایسا رددن بلو وجلشان اغاو کم بسی اغاو کمی ذکر کرو انظم قانون ذکر کرو چورن میں نمبر آیت کی اصلاح دنیت پا جہاد کی کہ جہاد کئی نو صلح با کئی شکاگم قانونی ذکر کرو آیت نمبر سلم کی وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَرْغِيبُ حِجرَتَةَ وَمْ حُکَمِ ذِکر کرو ایک سو ایک کی حکم دا مانزو پا سفر کی جس فر کی با مستنگ کئی دا تقریبا واح کامات ذکر شیو دا دی پا مزمس کی دو مو دا تم تر منز منز اصلاحی امور ذکر کئی او مز کی دا و حکم داو چتاسو په حالت د سفر کې و مو سنګه کوي په حالت د یاري کې و مو سنګه کوي کله چې د موستزګر او کړه نو 103 نمبر آیت کې او په 104 کې ی د امور ذکر که یو دا چې د موز لا آبم د الله رب لزت یاد کو او یاد ب سا تش پورې نه ده چېږې موز د کو نور خللا نه الله به یاد او بیا40 کې وله ته نو فغا ال قوي ت یکرم نهدي کې د م سراو د ذكر سره دهته الله د دشمن سره جههادم کوي د دا ترغبو د حاکم منلوته جي کله حاکمته ودار د الله حکم د جه اوي نو بیا به سرماني دا اوسط حکم د ک کوي انزلنا لي کل بالحق حققيي. د حکوم او دمحکم دالو د پر د حکم ذکر کئ چې تاسو قانون بسئ د لیله پارلیمانټي د لیلبه سیملې هاو څنګه شی به با تم حکم باندې چې قانون به قرآنی انا انزلنا الیکل کتابا منګره لګلې تا د کتاب بل حق یې په اړه د وه د حق مسلې بل حق یې په اړه د هر کولو د حق یا بل حق یې په حق سره نناده د کتاب راغلې نو حق خبره راوړې ده هر هغه یو په حق سره دی کوم یو نقصان به کنه نشي غرض ذرات دوی دنیا ته یو دادي لته حکومت بین الناس دې دې پارچ تفیصلو کې په موږ دخل کو کې بما باغ حکم الک الله چې الله تاسو خدلنه ولا تكن للخائنین قصيما او موږ یې تاسو په اړه خیانتګرو جګړې ماره بشأن نزول د آیت کې علما ذکر کوي یو منافق وطمع ته ما ابن ابي هريره هغه غلا او دیو صحابي د کورار صاحب ابن زيد رضی الله عنه د کوران دغلا باغ سامان کی سوصلوا او د اولو یو يو بوجایو لان مین عربو جای دله 5 بي دلا بوجي وړلا نو تر کور پر ددن هج شو نو دو سر اغام شو ايده بس چل کیږي ولا کی دی یو يهودي کرے اغار ته وړل ویرا د اشپانا او دازن سره کیدا دازو سوړې نشم چې د تلو مستعالم اوال کی خد الاغ اغلا سمن که هر جدا صحابيره پاسید نو دو تلاش وک جوړ داسې چا کړی غلا پتو ته لګی نو له خو توشي وی په لارا مند دا سړی پوره پور ور کو نبی عليه السلام دی چې دې منافق زما غلا کړی دا اغه سره د خپلو خاندان او لوراغي نبی له صلوات و سلام دی ګور ده دروغ ادا کړی ده اغلام منده کړی اغلا چا کړی ده یذسته له شی اخلي چی چا کړی نه یذما هو عمان دادې چې دیو د يهودي کړی او اور کرا ارسيخيو مرحال تلال وی کتل اغلا ده اغه کرا روات سمن رواتو نبی علیہ الصلات والسلام بسراولې دا غسړې سامان تغلا سامانو او سهارو او تغلا خو غلا ګروم به غدي دې جراران کې نبی علیہ السلام اراده کړو چې دلته سزا ورکوم الله د ایتونو راولېګل چې پیغمبر ما قران دی را لگل دی لته حکم بی ما بین الناس بما ارات الله چې تدخل کو بمسکې فیصلو کې باغ طریقې جماده ته ودلې دا ولا تكن للخائنين خصيما او مكيګه د جګړماره د پاره د خیانتګرو د پاره جګړماره او د هغې د طرفه وکيل مې جوړيږي مطلب داري چې لا ته د چا طرفداري کړې ده نو دا منافق دی او د خیانتګر دی دا يهودي پاک دی پیغمبر عليه الصلاة والسلام فیصله لرستو او دې را دې وکړ چې دې منافق له سزا ورکووم خو چې منافق ته په تاوله غلې چا ته نه راغلي دي لړی غاو تخته بل ملک تلړ اولما دې ګرځي یو سره دې تداوی چې غرد یې وزانه بل دې ته تلې دنه دا معنا او کدا ده ته یې چهره دې وړي خو یې بدل شي نو خو یې نه بدنيږي دا کې ازل خوې